Lúkas Arkvöðspjall, 12. kapli Fólk hafði nú flygstað í tugum þúsunda svo að nærri tróð hver annan undir. Jésús tók þá að tala, fyrst til lærisveina sinna. Vari súrdeig fari segja sem er hræstnin. Ekkert er hulið sem eigi verður opinberðt nýr lengt er eigi verður kunnugt. Því mun allt það sem þér hafið talað í myrkri heyrast í birtu. og það sem þér hafið kvíslað í herbergjum mun kunngjört á þökum uppi Það segi ég yður, vini mínir ræðist ekki þá sem líka mann deyða og fá að því búnu ekki meira að gert Ég skal sína yður hvert þér eigið að ræðast Ræðist hann er hefur vald að deyða og að því búnu varpa í helvíti Já, ég segi yður hræðist hann. Eru ekki fimm spörvar seldir fyrir tvo smápenninga og þó gleymir Guð engum þeirra. Hárin og höfðiðar eru jafnvel öll talin. Óttist ekki. Fér eruð meira verðir en margir spörvar. En ég segi yður. Hver þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun og mannssonurinn kannast við fyrir englum guðs. En þeim sem afnættar mér fyrir mannum, mun mannssonurinn afnættar fyrir englum guðs. Hverjum sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið, en þeim sem lastmælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundur, höfvingja og yfirvöld, hafið þá ekki áhyggjur af því hvernig eða með hverju þér eigið að verja yður eða hvað þér eigið að segja. Því að heilagur andi mun kenna yður á þeirri stundu hvað segja ber. Einnur mannfjöldanum sagði við Jésu. Meistari, seg þú bróður mínum að skipta með mér arfinum. Hann svaraði honum Maður, hver hefur sett mig dómara eða skiptaráðanda yfir ykkur? Og hann sagði við þá Gætið ykkar og varist alla ágirnd Engin þykur líf af eigum sínum þótt auðugur sé Þá sagði Jésús þeim dæmisögu þessa Maður nokkur ríkur áttir land er hafði borið mikinn ávöxt Hann hugsaði með sér, hvað á ég að gera? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðu mínum. Og hann sagði, þetta geri ég. Ég rýf hlöður mínar og reysi aðrar stærri og þanga að sapna ég öllu korni mínu og auðæmum. Og ég segi við Sálu mína, Sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú. Eðt og drekk og ver glöð. En Guð sagði viðan, Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð. Og hver fær þá það sem þú hefur aplað? Svo að þeim er safna sér fé en er ekki ríkur í augum Guðs. Og Jésús sagði við lærisveina sína, Fý segi ég yður, Verið ekki áhyggjufullir um lífiðar. Hvað þér eigið að eita, mér heldur um líkameiðar. Hverju þér eigið að klæðast. Lífið er meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Hyggjð að hröfnunum. Hvorki sá þeir nýja uppskera. Egi hafa þeir forðabúrið að hlöðu og guð fæðir þá. Hver miklu mun eru þér fremri fuglunum? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið spönn við aldursinn? Hirst ég er nú orkið ekki svo litlu. Hví láti þér allt hitt valda yður áhyggjum? Hyggjum að liljunum, hversu þær vaksa. Hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður. Jafnvel Salomon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur en á morgun verður ég opn kastað. Hve miklu fremur mun þá klæða yfur, þér trúlitlir? Hafið ekki hugan við hvað er eigið að eita og hvað að drekka og hvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjar heimsins en faðriðar veit að þér þarnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Vertu ekki hrætt litla hjörð því að föðuríðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eiguriðar og gefið ölmusu. Fáðiður pingjur er slitna ekki, fjársjóð á himnum er þrítur ekki, þar sem þjófur fær eigi í nánd komist né mölur spilt fyrir kvar sem fjársjóður yðar er þar mun og hjarta yðar vera verið vel tíadir og látið ljós yðar loga og verið líkir þjónum er býða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúkaupi og þeir geti lokið upp fyrir honum um leiðu hann kemur og knýr dyra sæleir eru þeir þjónar sem húsbóndin finnur vakandi er hann kemur Sannlega segji yður. Hann mun búa sig, láta þá setjast að borði og koma og þjóna þeim. Og komi hann um miðnætti eða síðar og finni þá vakandi, sælir eru þeir þá. Það skiljið þér að húsráðandi leti ekki brjótast inn í húsitt ef hann vissi á hvaða stundu þjófurum kæmi. Verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Þá spurði Pétur. Drottin, mælir þú þessa líkingu til okkar eða til allra? Drottin mælti. Hver er sá trúi og higni ráðsmaður sem húsbóndin setur yfir hjúsin að gefa þeim skamtin á réttum tíma? Sætlir sá þjótt er húsbóndin finnur breyta svo er hann kemur. Ég segi yður með sanni. Hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef sá þjótt segir í hjarta sínu, það drekst að húsbóndi minn komi og tekur að berja þjóna og þernur, eta og drekka og verða ölvaður. Þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi er hann væntir ekki. Á fyrir stundu er hann veit ekki. Högfa hann og láta hann fá hlut með ótrúum. Sáþjótn sem veit vilja húsbónda síns og hyrðir ekki um að hlýðunum munn barinn mörg högg. En hinn sem veit ekki hvað húsbóndi hans vill, en vinnur til refsingar, munn barinn fá högg. Hver sem ekki er gefið verður mikils krafinn og af þeim verður meira himtað sem meira Er líð. Ég er komin að varpa eldi á jörðu. Hversu vildi ég að hann væri þegar kveiktur? Skýrn á ég að skýrast. Hversu þungt er mér uns hún er fullnið? ætli þér að ég sé komin að færa frið á jörðu? Nei, segi ég yður. Heldur sundur þykki. Upp frá þessu verða fimm í sama húsi sundurþykkir, þrýr við tvo og tveir við þrjá, faðir við svon og svonur við föður, móðir við dóttur og dóttir við móður, tengdamóðir við tengdadóttur sína og tengdadóttir við tengdamóður. Jésús sagði ofi fólkið. Þá er þér sjáðið ský draga upp í vestri, segi þér jafnskjótt. Nú fer að rigna og svo verður. Og þegar vindur blæs af suðri segið þér, nú kemur hiti og svo fer. Hræstnarar, útlit lofts og jarðar kunni þér að ráða. Hvers vegna kunni þér ekki að meta það sem nú er að gerast? Hví dæmi þér ekki af sjálfum yður hvað rétt sé? Þegar þú ferð með anstæðingi þínum fyrir yfirvald, þá kostaðu kapsum þá á leiðinni að ná sáttum við hann, til þess að hann dræði ekki fyrir dómaran. Dómarin afhendi þig réttarþjóninum og hann varpið þér í fangelsi. Ég segi þér, eigið menn þú komast út þaðan fyrir þú hefur borgað síðasta eyri.